Перед темної ночі Частина перша чужиниця. У хаті упили пасива За столом сиділа беседа Брат хрім жінкою Сват Манойло із свахою килиною Кум Терешко Тонконоженко Сусіда Струк своєю сердитою стручихою Дядько Старий Корній Грабенко Та своя сім'я не того Пилип беседу завів до себе, що сьогодні неділя, а того, що вернувся додому солдатів, середульший син його, Роман. Дочок усевашив не було, але троє синів, як соколів. Найстарший Денис уже давно жонатий, добрий хазяїн, удався в батька, середульший, отож Роман, а найменший Зінько. Роман знав, що йому йти в солдати, і не схотів женитись, щоб жінки самої дома не кидати. Сказав, що як вернеться тоді. Зінькові ж давно треба було одружитися, бо й в солдати йому не припадало йти, та й жеребок він уже брав. Так що ж, коли не хоче? Нема, каже йому, пари. Батько сердився, десь в своїх книжках начитав, мабуть, такого». Мати хоч і гнівала, що немає має помочі, та не дуже, бо працьовита й тиха Денисова домаха, он та білява молодиця, що тепер порується коло печі, годила свикрусі. А так докорити Зінькові нічим не можна було, і тихий, і працьовитий парубок, і непитущий, не такий запальний хазяїн, як Денис, але ж такий хазяйновитий. Та найдужче. Мати любила оцього Романа. Таке воно з маличку було моторне і цікаве, і себе гарне. То вже було мазончиком у матері. А далі на службу пішов, На у по понавірявці. Хіба же не жалко. І стара пораска, забуваючи, що їй треба взяти з припічка та й поставити на стіл миску з варениками, спинялася біля печі, дивилась закоханими матерними очима на сина. І думала, Боже, яке гарне. Брови, як на шнурочку, вуз чорненький, ще й угору трохи закручений. Панич, й годі. І батько радів, що син вернувся. Сам він прожив уже півсотні і шість літ, але сивина ледве починала проблискувати у його темному волосі. А оце три сини такі косарі, що й трава перед ними горить. Хазяйство у його добре було, а тепер іще покраще. За такими синами і забагатіти можна. Панеп уже трохи випив, і тепер, чистуючи гостей, радісний та добре розказував. — Випийте, люди добрі, за здоров'я моїх синів. Вони у мене як золото. Хоч старших Бог забрав, так же сими щедро наділив. Спасибі їм. «Що правда, то правда, сусіде! Дай Боже, щоб усе було гоже! Твої сини такі, що у кожного батька серце росло, б на їх дивлячись!» Так проказував довгий і сухий струк, беручи в пачарку. Інші гості потакуючи кивали головами, а сини сиділи горді тією хвалою. Старший, уже поважний, з бородою... Здоровий, як робочий віл. менший ще молодий парубок, з невеличкими чорними вусами і задуманими ясними очима. Та ті очі дуже нагадували батькові, тільки що у батька вони вже пригасли за довгі літа клопоту й праці, а в сина сяли цілим сяєво молодого вогню. Але найбільше дивились люди на романа. Він сидів на покуті пишний, у піджаку, обстрижений і розчисаний на бік по-городянському, а гарний гус аж блищав на йому. Тепер цей чепурний вид почервонів, бо парубок випив не одну чарку горілки, та він міг пити побагато і ще не був п'яний, а так тільки починав хміль голову розбирати, і Роман дедалі ставав все веселіший та хвалькіший на язик. «Чого ж це ти, не Боже?»